а Мері цієї пізньої години сиділа на своєму широкому ліжку, обхопивши коліна і дивлячись на дрова, що потріскували в каміні. Сьогодні вона з'ясувала, що невагітна. Взагалі, Мері навіть зраділа цьому, а головне, під час місячних вона позбулася присутності в своїй спальні Людовика. Зрештою, Марія вже не боялася короля, хоча, як і раніше, здригалася, коли він доторкався до неї, марно сподіваючись зачати спадкоємця. Як же солодко ось так сидіти на самоті, обтягши коліна шовком сорочки, дивитися на вогонь, пити легке вино зі шматочками сиру і не змушувати себе заснути після того, як задрімає чоловік. Не підхоплюватися серед ночі, коли він прокидається і просить то принести води, то підкинути дров у вогонь, то знайти йому капці, коли йому раптом закортить відвідати вбиральню. Мері скойовдила волосся і безтурботно розкинулася на широкому ложі. Шовкові простирадла приємно пахнуть лавандою і свіжістю. Лаковані різьблені грифони, що підтримують балдахін над ліжком, виблискують у полум'ї каміна, і здається, що їхні випуклі очі грайливо спостерігають за дівчиною. Боже, як же виявляється, добре спати самій. Отже, вона не вагітна, і тепер вона може згадати свою потаємну мрію Брендона. У метошній приїзди серед численних придворних клопотів їй рідко вдавалося подумати про нього. Крім того, її постійно відволікав Франциск. Вона згадала сьогоднішній інцидент біля Лісового озера і тихо розсміялася. Який він сміливий, яка зухвалість. І все-таки Мері не відчувала невдоволення. Мимоволі вона почала порівнювати Чарльза Брендона і Франциска. Чарльз обережний, розумний, його постійно треба було спокушати. Франциск же самовпевнений, наполегливий. Тут не спокушати доводилося, а відбиватися. І на свій подив Мері зрозуміла, що їй це часом важко зробити. Діяльна натура, вона швидше сама ладна бути ловцем, ніж підкоритися, стати жертвою. Їй потрібна свобода вибору, саме тому вона так повстала проти звичаю бути обраною, проданою. А ці двоє чоловіків, які заволоділи її помислами, вона знову і знову порівнювала їх. Чарльз був далеко, він став недосяжний. Франциск же сам ішов на зустріч. Чарльза вона вистежувала, полювала на нього, домагалася, вбачаючи в цьому своєрідний виклик, відчуваючи запал, а з ним і страх бути відкинутою. Проте це тільки розпарювало бажання домогтися свого. Це була небезпечна і захоплива гра, що довела її почуття до апогею, якого вона і сама не чекала. У ній злилося все – Кохання, бажання перемогти, кинути виклик усьому світові – це було боляче і солодко. І так глибоко. Мері вся тоді перетворилася на кохання до Брендона, жила чеканням зустрічі з ним. «Франциск же!» – Марі почала розуміти, що коли тебе самої так оперто домагаються, це теж приємно. Але не так хвилююче, швидше цікаво і весело – не так захоплююче, але комедно. Вона відчувала щире задоволення від залицянь і компліментів молодого герцога. Хоча хіба цей бабій не прагнув одержати від неї те ж саме, що від решти жінок? Мері часто доводилося ставити його на місце, як колись Брендонові її саму. А вона по собі знала, як це розпалює. «Так». Тепер ловцем виявився саме Франциск. Вона ж дичина, у якої є тільки один гідний привід відмовити йому, поставити між ними її високе становище королеви і вірної дружини старого Людовика. Але в неї залишалося ще дещо, її мрії про Чарльза Прендона. У останні дні жовтня двір урочисто в'їхав у столицю. Світило привітне сонечко, і так само привітно виглядали обличчя парижан. Здавалося, все місто висипало зустрічати нову королеву Франції. Стріляли гармати, співали дзвони, всюди юрмилися люди, Ми хотіли їхні усміхнення обличчя, чулися вітальні вигуки, і звідусіль здіймалися руки, чиї рухи нагадували море водоростів. Біля воріт Сен-Дені на королівську пару чекала тріумфальна арка, прикрашена двома колосами, які кліпали очима і розводили руками. На їхніх шиях висіли королівські герби, а на цоколі арки було вибито чотири постаті – буржуа, службовця, дворянина і селянина. За аркою кортеж зустрічали барвистою містерією. Там рухалися дракони, злітали янголи, танцювала королівська лілея в оточенні чеснот. Вони їхали далі і картини змінювали одна одну. Серед пелюсток квітів танцював Вак, Виступали Давид і цариця Савська, правосуддя і морська зірка. Видовище було розкішне, сцени продумані блискуче, костюми чудові. Потім королівський кортеж проїхав повз церкву Сен-Жак Дел Опеталь. Цієї миті, звідки збоку до них під'їхав Франциск у розкішному костюмі з чорного ксамиту і золотої парчі. З його берете звисало біле, чаплене перо, прикріплене блискучим, мов сонце, діамантовим аграфом. Франциск двічі здибив свого величезного вороного жеребця, і глядачі закричали голосніше, зааплодували йому. Франциск послав Юрбі повітряний поцілунок. Це був би не він, якби не привернув до себе увагу, немов прагнучи бодай дещо цю почести забрати у королівської пари. «Дядечку!» – посміхнувся він королю, весело підморгнувши мері. «Мадам, ви задоволені зустрічю?» «Так, так!» – мері була в захваті. Людовик, напівлежачи у величезному сідлі з високими луками, стомлено запитав, що ще ви нам підготували Ангулеми? Незабаром побачите. І він поскакав, супроводжуваний захопленими вигуками юрби. У мерії палали очі. По суті, вона тільки зараз почала відчувати себе королевою Франції. Блискуча Марія Англійська. Хто б повірив зараз, що недавно вона жила у старому замку з нечисленним штатом прислуги і ходила в латаних сукнях. Тепер це здавалося сном. А дійсність – ось вона перед нею. Фасади будинків були завішані килимами, гобеленами, гірляндами з квітів листя, з фонтанів було вино, грала музика. Люди танцювали, розважалися.